Per altra banda, tenim unes activitats que es a la Casa de la Conreria, que són les estades esportives, i després activitats que diríem temàtiques enfocades a treballar doncs, amb, amb nanos de l'associació de, de CIC, nens amb malalts de cardiopaties, i de la FANOP, nens malalts de càncer. Unes estades esportives que es divideixen en dos grups depenent de les edats i seran diferents. Mentre que els més petits les estades seran més curtes i amb més esports més adaptats per a ells, pels més grans i adolescents es faran unes estades diferents en la que seran més dies i es practicaran uns quants esports més, com ens explicava la mateixa coordinadora d'estades d'estiu de la Fundació Pere Tarrés. Sí, llavors de la conreria tenim per una banda el que comentàvem, l'estatge esportiu, són quatre torns d'una setmana sencera que van de diumenge a diumenge i, i enfocats als nens de, de 6 a 12 anys per a la banda i després tenim un altre torn que és per nanos més grans, adolescents que van de, de 13 a 16 i, i dura més dies és a dir, no és una setmana com les altres sinó que agafa 12 dies d'activitats. llavors en aquest, en aquest grup d'activitats esportives l'objectiu principal és això treballar diversos esports Mm, enfocats a treballar-los doncs, durant un dos dies cadascun d'ells. D'altra banda, hi haurà unes altres colònies pensades per als nens malalts de càncer, que són els que formen part de la FANOC. Unes estades que estaran molt més adaptades a ells i que constaran de diverses activitats, que ens comenta la mateixa coordinadora de les activitats de la Fundació Gemma Balaguer. Les altres dues activitats, que són la de FANOC i la són activitats molt més enfocades a treballar en un públic concret, tot i que les, les, les obrim a tot aquell que vulgui participar-hi. L'única diferència amb altra activitat és que és això, és un centre d'interès, és una activitat, un fil conductor que dura en llarg de tots els dies, i, i són activitats doncs, que potser no, no hi ha tants esports d'esports o les activitats són molt més enfocades a això, eh, a treballar educació en lliure en global i a compartir l'estada amb nens d'aquestes associacions. Aquestes estades d'estiu a la Fundació Pere Terrés, a l'edifici de la Conreria i les seves instal·lacions, que són les més grans de l'organització a tot Catalunya. I abans d'acabar, com sempre, repassem altres notícies que també marquen l'actualitat d'avui. Aquesta setmana es va presentar al Museu de Badalona el diari de guerra de Josep Maria Collàs i Tolosa, un relat que explica tot un seguit de fets que van succeir a Badalona i les seves rodalies durant el període de la Guerra Civil, que va ser des de 1936 fins a 1939. Un dels apartats es dedica a la cartoixa de Tiana i els seus cartoixans. I acabem parlant d'esports perquè la Unió Esportiva Montgat vol aconseguir lligar com sigui el partit que té pendent aquesta setmana contra un dels equips de la part mitja de la taula per garantir la seva permanència. Per aquest motiu, Ramon Pla està preparant a, a l'enfrontament contra el Mataró B i segur de les seves possibilitats i de les de l'equip de lligar una victòria al Pla de la Concòrdia. I això és tot. Els serveis informatius de Ràdio Tiana torna al 107.2 de la FM tot just aquí una hora. Ràdio Tiana, serveis informatius. Ràdio Tiana. Ràdio Tiana presenta I'm back. de Tiana i Rodalies. Benvinguts. Les 6 i 5 minuts, una hora perfecta per començar una nova edició d'En Companyia. Som dijous 26 d'abril, ja ens han passat com 3 dies del dia del llibre del famós Sant Jordi. Sí. Hem estat escol. Tenim la mà cansada de dedicar llibres,. No? Bueno, Tampo que, no queda tamé. bé, queda, queda bé, queda bé queda usted, bé. sé com seguesim correm. la mà. Oh, oh, oh, oh, oh. escoltim, oh, tenim la mà, pixoca el mar oh, oh. una mà trencada, ull sí, oh. o canell, canell, canell o no, cannell. El marc està fotu bé. I, i nosaltres també. Eh? Bueno, nosaltres estem cansats només. Jo coneixia un gran autor de si no està malalt. Home, està cansat estar malalt. Bueno. A veure, els, hi, ha, hi ha gent que té cansament crònic. Sí. Què li passa a la cadira, ja? No, que, que se m'havia baixat massa. Està notant massa baix. Ah. Sí. Vale. Bé, doncs li deia que hi ha gent I que... I me pujada. Bueno, això és que deia... És igual. Escolti'm, aviam, si uh, una es nota està. massa baix en la cadira, pst, li endunya aquí a la palanqueta... Pensa que la seva només té una palanqueta, la meva en té dos. L'altre dia ho oh, podia pujar, m'hi baixava, em vaig equivocar i se me'n va anar el respaldo cap endarrere i una mica més i cac de memòria, com deia la meva àvia. <laughs> diu, és molt, és molt fotut caure de memòria. Sí, sí, és molt dolent, eh? És molt dolent. No? Perillós, sí, la perillós. meva àvia ho pobreta. Doncs els deia que jo coneixia un, un historiadista, un gran historiadista sí. professional, que un dia el va per a la Guàrdia Civil mm -hmm. i li va dir, diu, fírmeme aquí la multa. I li va dir, no puedo. Diu, per què? Diu, perquè tengo la mano cansada de tanto firmar cheques. Oh. Oh, sí, i del cotxe aquell de testados, va entrar a la màquina d'escriure-ho, la vella, o yeah. i van tic -tic -tic -tic -tic -tic -tic". que si el faro mal, que si no sé què, que si no sé quantos... Eh, el, el, el van deixar a caldo, -no. a brou, van a brou. -no. Sí, en català ja, seria el van deixar a brou. Jo no canso, no, la mà no, no cansa, no, no jo vaig fent, jo vaig fent. En fi, doncs bé, ja ha passat tres dies del dia a Sant Jordi, s'han vengut els llibres que es tenien que vendre, o sigui, que són els mediàtics, que això li sap molt de greus escriptors, i ara ja han fet els, oh, els... No ens hem d'enrenar, els mediàtics són mediàtics, i punt. Per tant, i qualsevol cosa impresa és un llibre, i per tant un llibre... Bueno, no, no si em sembla molt bé. Llibre, tant, eh, té, el té, la... eh, eh. té el seu valor, té el seu valor. Estigui Car. escrit d'una manera o d'una altra és No, llibre. no, sí, però no és com estigui escrit. I el senyor és que, que l'escriu, el, el, el... el senyor que l'escriu, he crit Per mi, un llibre mediàtic és uh, un llibre escrit per un personatge que surt als mitjans de comunicació i és conegut. Clar, com si ara nosaltres féssim... Ara, pot ser bo pot ser dolent. El llibre d'en Companyia Per exemple? O parodiant al el, el llibre mediàtic d'en Compagnia. Exacte. Que explicaria amb les nostres intimitats. Ah, mm? seria, seria ser bo? Ser... No ho sé. Seria Uníssim. dolent? Tampoc. Vostè dubteu no, ah. de sí Bueno, no ho sabem, com a mínim, bueno, no perquè aquí obriem no, de regalar, exacte. no, no quedaria bé, no. Home, jo faria fotocòpies. <ríe> faria unes quantes fotocòpies. Aprofitant aquí la fotocopiadora, Clar. pim pam pim pam. en paper reciclat. Sí, però queda més maco. Queda més maco. Diuen, gent paper reciclat Vull i són ecologistes. Ja, són ja, sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. ecologistes. Sí, Quin gens no Som ecologistes, sí, sí. és que ja ho portem a la sang això. No talleu més abra sis plau. No. No, no. Oh, no moriran més peixos a la tordera oh. feu una mica més d'aparcaments per aquí bé, sí, bé, això, això, és peixota, això és una queixa que tenim eh, cada dia ens costa més d'aparcar sí, sí, sí. ens costa més d'aixecar-nos al llit ens costa més de treballar, ens costa més d'aparcar no, cada dia ens costa més al llit. Nah, en estem, estem a la ratlla d'allò que se'n diu del sinofós si no o sigui que veurem aquí baix al banc del sinofós si no fos perquè són bueno, tan grans faria quan, quan acabin les obres, no. Però si no es pot caure un totxo al cap eh no, no, que tot no veu que Hi ha una xarxa. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. una xarxa. On, xarxa. On hi ha una xarxa. Hi ha xarxa. Es, pot, es, pot, es pot forada i et cau pols? i aquestes coses, i si tira aigua et cau l'aigua i et mulles. Ben animat és vostè també. Sí, si no, s'ha de ser real. Per cert, estem de celebració. És un programa, espera, s'anava a és un programa que ho fem amb aquesta alegria que mos caracteritza i mai més bendit el senyor Soler demostrar aquesta alegria que mos caracteritza per fer aquest programa, amb aquesta animació. Doncs estem de celebració i no precisament alegres. Avui fa anys que una ciutat del nord va ser bombardejada. Ah, bombardeja Guernica. On van matar molts ciutadans. Que després el senyor Francisco Franco va dir, jo no fui Diuen-se que la van cremar, eh? Ah, ah, jo ah. no fui. I va ser la Legió Condor. A uh -huh. l'única... Eh... A veure, a Barcelona tenien un monument dedicat a la Legió Cóndor. No sé sí. si ho sap vostè. Sí. Entre... Sí. Què és això? La porta. No, no, la porta és el president del Barça. No, és la porta que es mou ah, i grinyola. Com amb, amb les pel·lícules aquelles de terror. Doncs, doncs no ho entenc, perquè això, això és un estudi insinoritzat. No oia, estan, estan començant no a sortir les altres del temps, sí. I aquí... Escoltem, una cosa, jo m'estic començant a posar llu-lu, eh? No, home, no. No passa <laughs> Doncs bé, li deia que a Barcelona van posar un monument davant del Corte Inglésia de Diagonal. M'heu sí, sí, sí, sí, don Paco. <laughs> sí, don Paco. <laughs> uh, ja. Mira que quan contesti... No pot. No pot. No pot. Que el van enterrar boca baix. S més o menys. <laughs> bé. I a, més, a més, està posat al revés. Ja... Sap, perquè sí, només sí. poden estar amb el cap mirant cap a l'altar els sants. El sants i va dir, bueno, si d'entro de poco voy a ser santo Diu, vale, vale, vale, pero bueno, posem com cal va, llavors quan el fan sant, què li donen la volta? Clar, perquè li donen la, li donen la volta ara, donen... Ara, jo... ara jo penso que sortiria més barato canviar l'altar de lloc <laughs> perquè aixecar aquella llosa eh, seria lleig sí, ara teòricament el Joan Pau II està mm, mirant cap a fora no, no, perquè el Joan Pau II no està enterrat a l'altar no està enterrat a cap iglésia, està enterrat allà en aquell forat que vam anar vostè... Bueno, aquell forat, vull dir aquella cripta que vem anar vostè i jo quan vam estar a Roma, que estan tots... D'on estan tots? Allà, a l'arxiu. Ah, clar, A l'arxiu de papes a... morts seria... És un arxiu de papes morts. Allà veien altars. A veure, dius, Joan Pau segon mireu l'arxiu, segona la mà dreta, va, vostè i pom. la capsa. Bueno, la capsa que jo, sí. La tomba, la tomba, sí, que té un nom, un mausoleu, tampoc no seria mausoleu. No, seria una tomba, una tomba de pedra, i així I Joan Pau I, molt austera, eh, la vaig trobar. Sempre ha estat molt i Va durar poc, també. Sí, sí, perquè era molt Sí Diu, jo em sembla que duraré poc el càrrec. I tant, i tant. I com que ja s'ho veia venir. Ja s'ho veia a com que no pot jubilar. Doncs <ríe> no és allò que passa. Uh -huh. Hi ha gent que al caldet de les monges li senta malament. <ríe> Però és que, clar, tothom no està acostumat a menjar les mateixes coses. <ríe> clar, clar, clar, Li van donar un rosco de d'aquelles de Santa Cecília i... <ríe> clar, I ja. clar, ben, clar fin, li clar, va sentar clar. malament, pobre. Doncs eh, no està enterrat amb el cap, això. El que està enterrat va ser el... el clar, a la cripta del Vall de los Caídos van enterrar el Franco. Uh -huh. Però, clar, no hi ha ningú que no sigui sant que pugui estar amb el cap mirant al l'altar. Llavors, li van donar la volta. Ja, yeah. Clar, però com que llavors la làpida quedava malament, la làpida està ben posada. que està és a dintre donant la volta a ell. Clar, perquè només és una qüestió de situació. Llavors, si canvien l'altar de lloc, si ho fessin que dius, també són ganes, podríem canviar l'altar de lloc. Oh, però escolti, coses pitjors... L'Església és la que ha de decidir. A mi el problema és, dius, quin miracle ha fet aquest home? O va fer aquest home? Viure 40 anys del xollo? Dius, això és un miracle? No, home... No ho sé, bueno, és... parlem d'una altra deixem cosa el tema, La legió en còndor davant del cort inglès designal, no el el li, el van, passa? li van posar un, un, un, un monolit, Mon... un monolit mm. que deia a la legió Condor, dius és l'única ciutat del món que tenia un monolit dedicat a l'aviació que l'havia bombardejada que dius també són... Bueno, però quan, quan es va acabar la guerra aquí es va dedicar a fer monolits però, Doncs ja està a pues l'obèlix, ja o, o el Serrano Sofier i companyia. Que és que portaven. Sí, això són coses ja d'això. Sí. A part d'això que estava Bé. dient el senyor Soler, avui és el dia eh, de la propietat intel·lectual. Ah, sí? Sí, avui és lleig fer servir l'emule. Ah, sí? Sí, diuen avui és lleig fer servir l'emule perquè és lleig. Però per què? Si, si, jo no, jo, si, si baixes algunes coses per consumir, és, és, és, de, és de cultura pròpia? Nos es tracta de vendre. Escolti, que això no és com aquell tiu que van enganxar fent propaganda. Vendo costo bueno y barato. Llamarme, me llamo Marco, me llamo por la ventana. Que dius, Chaval, chaval eh? Vostè eh? ah. va veure aquell... aquell... No, no. Sí? no. no pues un tio que van enxampar de Sant Roc, que anava, com aquí ve pisos, mm. unes obtevilles, que deia vendo costo bueno y barato, mal escrit. I tal, eh, sobre todo, eh, chavales que sé mayor de edad. Eh, ja. eh? Repeteix ja, la cosa. Ah, S'ho sentais en el banco i me llamais. Me llamo Mario. és eh? de bona calidad, vale 20 euros. I eh? si me hacéis bulla, no ho vén d'anar. Ja. I eh, ja. clar, amb això van anar els Mossos d'Esquadra. Eh, Mario! Mario! Va sortir Mario. <laughs> buena! Què s'ha de servir? Diu, saca-la en mano. Treu, pam, pam, les manilles i cap a casa. I cap a casa. Bueno, cap a casa de Mossos. Sí, hi ha gent que Mossos. comenta que això van ser, van ser els... Eh, no, senyor director, eh, he tingut un problema personal. Si m'ho vol fer amb un altre format, jo li agrairia, però és que no he pogut portar-ho. Bé, coses entre el senyor director. Ja, ja, no, no o no, sigui, sí, no, no. sembla molt bé Tenim... que entre directors tingui la cosa. N'hi un hagi programa... una entesa entre directors, és el millor que hi ha. É, és un programa casolà, aquest. Sí, i el tant. Tim. Ja sempre he dit que és un programa com si estiguéssim a casa seva mm -hmm. explicant nos aventures, i és el que és. Doncs li deia que hi ha gent que diu que és la competència que va fer aquestes octavilles perquè pillessin al mar. El ah, mar. Que, que és que la competència està molt dura, eh? Company, sí, sí. Està sí, molt sí, dura, ben. la competència. Dit aquestes tonteries, senyores i senyors, i dic que és el dia internacional del, dels drets d'autor, uh -huh. que diuen que el mull no facin servir, vostès facin el que vulguin, no, sí, perquè sí, no estem aquí a la doctrina, escoltim. Anem a, a, a fer el que sempre fem. Avui és el programa 193, són 26 d'abril, i estarem aquí des de les 6 i un minutet que hem començat fins als 8 del vespre. La sintonia és la del 107.2 de freqüència modulada i és ràdio Tiana. Exacte. Perquè s'obiquin. No s'obvidin. A més, Vostès... mirin, mirin a la ràdio, que si és digital, veuran que posa 107,2. Dos. Dos. Posen dos. Haurien de ser coses clavades, allò. 105, 106, 107... No, 100, 6, perquè a lo no, no, no, si la vellogues una mica més és quan perds la senyal. Aquestes coses passen, eh? Com, com, com que a vegades el poses el dos i mig i, i l'engafes millor que el dos. Perquè depèn d'on t'estiguis situat... Ah, jo, bueno, jo, s'investiguo molt ben. 107.2 i miren, a Moneval hi ens trobo. Miren, a ens trobo. Ho semblan, sí, exactament. Eh? i si no venen aquí, i els vego en directe. També, cap o sigui, problema. Porten pastetes uh -huh. i en fin, que l'equip del programa el al sí, els di cara. Sí, sí, sí. Per demana que no quedi. Sempre un modeditó me Tu per demana que no te llinen, en... tu demana. Que, que t'ho porten els Reis, tu porten. Bé. Que no t'ho porten, mala sort. Pues mala sort. No. Mala sort. Mala sort. Mala. sort. Pues, mira, en lloc de Reis se fa República. A Després jo no creo mal en los reis magos... De... Ja, M'han enrelat. Exacte. Doncs bé, els hi que hi haurà un equip de gent treballant, mm, doncs com sempre, com sempre. Avui no tindrem el Marc Auger perquè ho sabem que està de baixa, mm -hmm. però tenim el, el reforç que va venir la setmana passada. Sí, el Roger Vidal, que va venir aquí al pobre home, li van ensenyar les quatre coses del programa. Sí. Va dir, jo no sé si ho aguantaré, això. Jo, home, és l'estrena avui. Avui, avui està lligat a la cadira, li han posat l'octit el cul... sí. Sí, sí, no es mou. No es pot no, moure. No. La cadira està. la té lligada perquè no corri, perquè el tio se'n anava que, que, així amb la que... la cadira, que... <laughs> dius, No, l'han lligat i està aquí. Ara entenc el soroll de la porta. Exacte. Benvingut, un... Roger. No et preocupis que, que no hi haurà problema, segur. Que és bon home, el senyor eh sí. Ferrer. És vostè eh bon sí. és vostè bon home. S'ha d'animar, home, però sí, sí, sí, sí. que el mig programa ja de, limiteix. No pot ser, Miri, jo seria ens hem encarregat parer... molts tècnics, nosaltres. Eh? Mira, sí, i tècniques. I tècniques. I jo seria de parer que per animar el senyor Roger vinguessin aquí unes cheerleaders sí. i allò, dame una R, dame una O, dame una G, dame una E, dame una R, Roger! Però potser es despistaria, llavors. Quan acabi, quan acabi el programa ja l'hi portem. Hasta vostè i jo ens També, també és veritat. Per què ens hem d'enganyar? Clar, perquè la colorista... Colorido... Sí, no, no, ja se m'entrofulla. Ja se m'entrofulla. Ah, ah, ja se m'entrofulla. Ah, ah, ah, ja ja ja totes aquestes coses és el que porta. Bé, després, Bé, com, com sempre... Ve el Carlinhos Brown. Ja ho sé, ja està aquí. Com que ja està aquí? No, si ve cap al juliol per presentar el nou pues disc. No, o sí, sigui... Està, està a Madrid, ara. Escolti'm, eh, ahir va estar amb el programa d'Albert Tom. Oh, sí? I va dir que el Clos és un tio molt tre Bueno, bueno, bueno, ell va dir Heu eh, un tio molt enrotllau no, però, clar, En català la traducció seria molt trempat Però va venir a l'entrevista, no? jo em referia eh, que, eh. que ve a presentar el nou disc al juliol i fer actuacions Ah, doncs pues, bueno, pues ja ah. també ho va presentar el Suposo nou disc que deuríem parlar sí. d'això ah, ah, Si no, quin com... sentit té l'entrevista Ah, exacte, eh. home és el Carlinhos Brown Exacte, que em regali una samarreta xuredeta com la del Clos Venga. Que no me la posaré Marca per Panxeta per... Per marcar panxeta, no. O sigui, hi ja comproamples. Ah, no, no, però la, la del Carlinhos Brown, la, la groga que ella portava al el Clos, és per marcar panxeta, home. Sí, però jo no me la posaré una cosa així ah, per marcar panxa. Bueno, jo bueno, vaig solture bueno. de panxa. Vostè va solture de panxa. Que l'aire corri. Bé. M'entén? Si no, se sua molt. Sí. També tenem els nostres col·laboradors habituals, el senyor Sergi Quevedo, eh, que estarà aquí fent la seva secció de diana, mhm, mm mhm. Uh, suposem suposen que anirem a la Montsi no és segur perquè la Montsi està molt atareada. Tenia una visita, ara, quan una visita. em parlàtan vella. Tenia una visita. I ja saben que les visites dels advocats no són les visites de metge No té temps, no, no té, té temps. temps, no té temps. Després tenem senyor Toni del vídeo. I el senyor Garigot, que està fora de Barcelona? Ja ha fugit. Fora de Tiana? Amb la neta o sense neta? Sense neta. I em sembla que està fora de Catalunya. Déu meu, aquest home, un t'hauranat? Ho no ho sé. Ja el trucarem ja pregunt... i que ens faci 5 cèntims de, de veure què. Doncs tot això estarà coordinat i, a més, estarà explicat per un micròfon pel senyor Ricard Soler. Bona tarda, Tiani Rodalies. De nou amb tots vostès amb aquest programa que acompanya o intenta acompanyar aquestes tardes dels dijous. Això estarà presentat i dirigit, com sempre, per Ius Requesens, l'avi. Molt bona tarda i anem amb la música. La música d'un senyor que es diu Elton John, que és un home que fa, fa caritat, fa, fa, fa cançons, fa, fa de tot. I un dia li va dir que una cançó amb un nòvio que tenia, mm -hmm. que es deia Daniel. Daniel. Sí, com, com el Bourbon. Sí. Jack Daniels. Mm. Bé, bueno, eh, doncs es deia Daniel, al el senyor Elton Elton John. en companyia un programa que et deixa sense paraules bé senyors i senyors i nosaltres continuem en directe 6.23 d'estudi central de ràdio Tiana. 6.23 ens refereixo no a la freqüència sinó a l'hora, 6.23 perquè vegin que estem en directe ara fem allò que fan tan típic amb els programes de tele i de ràdio que diu, digues l'hora perquè sàpiga que som en directe 6.23 exacte tu un bolígraf a la mà tinc un, un rútula. Aviam, escrivi, escrigui'm això que sembla que, sé, que, que serà el lema de la campanya per a les eleccions de, de la Comunitat de Madrid. Escolte, espejo, que, que està, està l'esperança per aquí, eh? És igual. Bueno, va, espejo, espejo de lo que somos. Espejo de lo que somos. Ara separim. Espe. Espe. I després del D. De. I queda. Espe, lo que somos. No. Espe... Espe, jode jode lo que, so, lo que somos. Molt ben portat, eh? Molt eh ben portat, sí. sí. Però, clar, això ho trobeixen al català i és Espí lo que som. És per la comunitat de Madrid, no és es... la Generalitat de Catalunya. Perdoni'm, si l'Esperanza Aguirre ve i parla en català... Sí. Que dius, clar, Montilla va parlar en castellà, que ja li va. Home, ja que, li va bé, vull que dir. Cadascú que que ell, defensem... ell, el castellà, el domina. Amb l'idioma de, sí, de, de, de la mare. Sí, i l'Esper va venir aquí amb això de... M'ha d'inmat. Què? M'ha d'inmat. Què és això? M'ha Madrid. El que passa que hi ah, ha unes sí, sí, que fan que és sí, mat i un mat. Que el mat a mi em revista d'humor eh, americana. Americana, eh, ho era. Ho és, ho és. O encara surt el mat. Encara el mat. I el Sergio, on és, escoltim, estallà... Encà... Que... Triunfa. Que no ho treuen... El noi aquest de Tarol... Que, que, que de ja deu de de tenir de edat, eh? Perquè jo, jo ja el llegí de jove... Home, bueno, la mateixa edat que, que és Richards. Doncs té una edat. Que... Parece se que s'ha li va morir la mare, pobret que i Amb el ah, amb el, sí, sap, sap aquest, el aquell noi que quan no té res a fer, puja dalt eh, d'un cocotero ser, i cau. El del Rollins. Sants És el pare. de la llenga. No, no sortíem uh, ensenyant la llengua perquè té la boca molt grossa. No, bueno, té una retirada amb el que l'atrava, això sí. Eh, eh, això, sí. Ben, eh, eh, eh, eh, eh. Està, ell una vegada va dir, diu, eh, el, les experiències de la vida, mm. bueno, és igual, li vaig atribuir en català perquè com que va dir en anglès, clar, eh, que diu, bona. les experiències de la vida forgen la cara, per mm. tant, sabreu el que jo he viscut. Molt, I moltíssim. Ja està. Pues ja està, ja està, yeah. ja està, és lo suyo, és lo bueno, suyo. Clar, clar. Llavors, aquest home, eh, que se li va morir el pare i un dia ganava així amb ganes de fer gràcia, mm -hmm. bueno, amb ganes de fer gràcia i carregadet, també. ja. Yeah va dir que se l'havia exifat ara ah, se li ha mort la mare però em va, va dir que era un bulo és eh, eh, eh, bueno, eh, eh, eh, eh, eh, per fer riure és eh, eh, eh, eh, broma. Eh, eh, broma doncs ara ah, se li ha mort la mare dius que no la cremin perquè diu que s'estimava se molt a la mare jo Jo, Home, jo no. de la família diria que no cremin a la mare perquè aquest noi bé, bé no està bueno, aquest noi, aquest, aquest senyor sí, sí, aquest avi bé, bé, bé, bé no està, no està. Fins i tot ha sortit amb allò dels Pirates del Caribe, l'última entrega. Ah, sí? Sí. Que, bueno, arribava... A, a, no se sabia el text perquè, clar, s'havia entrominyat... Aque, un... Aquella que fa el Manos Tijeras, el... Ah, eh? Doncs pues l'última entrega fa de pare del Manos Tijeras. Oh, sí? Sí. Un sí, mot el... de pirata deu quedar molt bé. Fa un, fa un paperet. <laughs> eh, el senyor director d'això diu, farem la promoció. Sí. Diu, tu no fa falta que vinguis. No, no, perquè no promocionarem llavors. Est Estalvia't el viatge. Va. Va, no t'esforcis. No t'esforcis. No T'agraïm la teva col·laboració Exacte, a distància. T'agraïm que hagis participat a la pel·ícula ens vas fer suar molt. Ah, ja, okay. Vam aconseguir que sortís una mica bé. Mm -hmm. Deixa-ho estar. Sí. Ja, ja, ja acabem matem -ho. com deia l'altre dia, no és bona això, això de matemo, però en fi... O sigui, el pròxim episodi dels Pirates del Caribe ja no sortirà. Ja no tindrà part el pirata. Mm, bueno, se li pot morir un accident, el pare. és claro, es que... Es que... Sí. que passa. Va costar, perquè el xaval Manos Tijeras diu... Home, aquest Richard ho faria bé, és molt amic meu. I van dir, bueno, va, que venga. No, no, que no. I va arribar allà, dius... <ríe> dius, què? Diu, bueno, me'n recordo, el popi... Diu, sí, bueno... Diu, bueno, tira eh, enda, a veure, dius, ho farem demà l'endemà eh? sí. no, no, no. no el van doblar? no, perquè... diu, escolti'm, i si ho fem per la tarda? que millor. diu, ui, per la tarda encara, la pitjor encara que no. diu, doncs ho pitjor i un dia van aconseguir que, que estava, allò estava entre poc. entre el matí i el de la tarda mm -hmm. aquell moment tonto, dos migdies van aconseguir filmar-lo ah. i va dir les frases que tenia que dir i ja està ah. bueno. ara falta que s'hagués la pel·ícula perquè està fent com que digui no, a l'hora del muntatge hi ha que les tisores se'n van. Sí, eh? per, això, per això el protagonista havia fet el, el menys tijeres, per exacte, exacte, exacte. Diu, no, jo, retallant, retallant, conya, ens hem quedat sense la meitat de la pel·lícula. Surs película. poc, però el que surts és que és intens. Om, omples, omples, omples, pantalla, omples, omples, omples. omples Kate, omples, sí, omples, sí, que omples. Ens omples de joia, exacte. de cada Bé, ja que parlem de cinema, hi ha un senyor que es diu Hugh Grant. Sí. Usted ho coneix, no? Un sí, Cantelman fa, fa poc veure una pel·lícula d'ell. No me'n recordo quina, però vaig veure una. Per televisió? sí. Sí. sí, ara que ho diu sí, però no me'n recordo tampoc n'ha fet tantes sí. que fa, fa, de, fa, vol fer de Gary Grant eh, que va fa una mica així de Gary Grant aquest, aquest... a mi sentiu com malament però no, no em desagrada veure-lo actuar bé. Doncs resulta que el dimecres passat sí. estava per Londres ell mm. i li va venir a un costat un fotògraf que es diu Ian Whittaker". Whittaker el Whittaker de tota uh -huh. la vida eh? i li va dir uh, Hugh, te puc fer una foto? I Eugic, que portava, diu, una carmanyola... Uh -huh. eh, ara, fa, ara fa riure, no? Però portava una carbanyola de eh, mongetes amb tomàquet, li va tirar, sense dir res, la carmanyola a la cara, i llavors, quan aquell pobre molt fotògraf diu, es posa les mans a la cara, li va picar un cop de junoll allà on el senyor ens fa molt de mal. Entremig de les cames. Exacte. déu nhi eh? Allà on diuen a la, part, a la part baixa del ventre. Que traïcione. Eh? I, I llavors el reporter gràfic diu... És que li he agafat que venia de córrer i es veu que avui no havia tingut bon dia. I què feia una carmanyola l'home si ja venia, de de, corra. venia de córrer? Estava, venia de córrer i potser el tio va comprar una carmanyola de menjar preparat per, ja, per casa seva. Ai, tu, tothom compra... Que raros són, eh? Sí, molts. Aquesta molt, gent són molt, molt raros, ja eh? Van, ja el van de tindre un 95 perquè van pillar amb una noia dintre el cotxe. Una noia? Bueno, una noia que, que, que cobrava per fer senyor, feines. I bueno. Diu, neteja de baixos, diu, sí. I quan sí. estava en plena neteja de baixos el van pilla. Bueno, però això, evident, perquè... que també és tonto Exacte, perquè amb no? i... les peles que té hotels I, i, i, mare de Déu i, i de, de, de totes maneres tampoc ho trobo tan greu i, i... no, però a veure allà perquè és són aquelles coses no, que no, passen ma, si ho feien enmig del, del parc, doncs potser clar, sí no? clar, clar, clar, clar. parlant de parcs eh, eh, a Tarragona al barri del Serraio Serra... sen... sap el que vol dir un serraio? què vol dir? és l'harem dels de... Ui, anava a dir dels moros, que no es pot dir que... l'harem dels àrabs això és un serrallo? És el serrallo. Ah, doncs el barri que hi seria l'arent d'alguns àrabs, sí, era... i per això es va quedar el nom. Sí. Doncs en aquest barri, en un dels carrers de paria, van trobar una serp de metro i mig al mig del carrer. I clar... Anava i... a fer una broma ara que m'havés vingut al pèl, però no la faré. No la farà? Ves que no si alguna cosa que va deixar algun àrab per allà del Serraio no, no, i encara estigui. No, que és una ser molt normal i correnta. El que que estava nerviosa la A, pobra Amb ser. els seus ullets i la seva llengua ah, així obertes. <sus> x... Ah, això ja. mateix. Exacte. És, I s'havia perdut. Cubes... Les... perdut. Vostè ha vist les cobres quan s'engarrufen? En, sí, quan s'aixequen. S'aixequen, no, s'obren aquelles ales. Xxxt, eh? què passa, què passa? Però aquestes són dolentes, eh? Estàs piquen i fa una La eh? cobra, la cobra. La cobra, la cobra. I la boa sembla bona, bona, bona, però t'ha fot una abraçada i t'arregla, eh? Sí sí, a fort. sí, sí, hi ha amors <laughs> que maten. Doncs, doncs aquesta no, aquesta era una serp innocent, innocent del tot, no, no, no feia mal, però clar, un metro i mig de serp és molta serp per agafar-la així com així, perquè com a mínim una picadeta tan durs, encara que no posi verí. I els Mossos d'Esquadra van dir <laughs> que, que està molt nerviosa, que no hi ha qui l'agafi. Llavors, el típic és que vinguin els especialistes. Ah, exacte, llavors van venir uns agents forestals que ja dominen el tema, ah. però estan acostumats a la muntanya. Ja Hem vist molts els vídeos d'aquell que es va morir del cocodrilo. Aixem i la van agafar amb cuidado i la van portar al bosc, al Exacte. seu habitat natural, i llavors la van deixar. Al El aquí, bosc? Clar, clar. Home, no si podien portar-m'un sublogic. No, portar no perquè, per, per, perquè la volen. Coña, si... perquè ara surto jo a buscar bolets i em trobo bolets perllà i què faig? Jo bus tenir al sarraio buscar bolets, bueno, al, al bosc de, de, de, del costat de Tarragona, busco bolets, si no n'hi han bolets a Tarragona. Ha Tarragona. No, bolets a Tarragona. No, però no, es fa a l'alta muntanya això, on ja més humitat. Doncs, Tarragona però, és més havia ara aviatari, jo un belle excursió, ara m'han vaig d'excursió. Pues dessem va d'excursió. Allà a Tarragona. I s'ha trobat la mateixa ser. Doncs, per no? Si l'han deixat allà? Bueno, pues, pues, també seria casualitat i li preguntarà, "Bus, tu et vas perdre pel serrallo?" No li podria preguntar. No, per què? perquè? Perquè mire, jo amb la i tot començo a correr. Jo no sé si m'empilla la serp, però corra. Pensic que fa el 60 molt ràpid, eh? Sí, sí, ui, un avui vaig veure. S'agafen de la colasties i chap pa la sorra del desert. Ja, Dius, la punyatera, sí, sí, sí. no te camas però no li calan, eh? no, no, i tant. I... això es veu perquè ella va fent, s'anima, tu pares en segui. I, i segueix. Hòstia, o sigui, llavors canvies de... <ríe> és de quan s'enrosca com una roda. I dius, cago en d'una... Ha de donar la volta sí. i quan dona la volta ja estàs a casa. De rapa. Cert, tu ja puges al domany i dius, salvat. Ah, se siente. <ríe> salvat papaseit. Va. Perdó, ha quedat pues sí. una mica gruller del salvat papaseit. Sí, pobre't meu. Sí, bé. Uh, vostè sap què és la... i e Mills. A què? La Itor e Mills. No. Doncs és l'ex dona del Poma Carni. Una senyora que té una cama ortopèdica. L'última, perquè se li va morir l'anterior. Sí, bueno, poso una que té la cama ortopèdica, mm. i que, com, amb cama ortopèdica i tot es va presentar el Dancing Witcher Stars. El okay. Que el Mira quin Baila, d'Estats de, de Units. Ah, vale. Vale? Vale. El Dancing Witcher Stars. Vale. Oi? Que... No, però digui-ho així, més de casolar. Dancing Witcher Stars. Ah, el Mira quin qui sí. ah, Baila, qui d'Estats de Units. Doncs es veu que diu que arribava als assajos. Això va explicar l'altre dia el que veu amb la cama ortopèdica tot el braç. I ara em poso la cama. A més que és normal, s'ha de posar una cama per ballar i l'altra per passejar. Una a la porta sempre, és l'ortopèdica la que es posa. No, però de l'ortopèdica en té dos. Una per ballar, que ha de tenir més mobilitat i tal, i l'altra que és per la de presumir. Escolti'm, aquí tenim una cosa raríssima amb aquests sorolls, eh? I els hi asseguro que jo m'estic començant a posar llu llu llu llu llu Escolti, a veure, amb la cadira... Doncs pues la cadira no és, eh? No, Ni jo pensava no que era la meva, però no, no, veig que no. Quina això... por! Quina por. És la porta, no sé, sí? És la porta, ens està dient la, la Cira. La, la Cira diu que és la porta. Eh. Tres en uno. Ma de sant, tres en uno, Chi. Xi, xi xi xi xi i ja està. No ho diguin, no, és... però a mi m'han dit que posant Coca-Cola també funciona. Que la Coca-Cola s'ho menja tot. Sí, conya, es menja hasta el pastillo i li caure la porta. És que vostè no, no està home, guait, no, guait, home. No, home, no, que es menja la ferritxa aquesta. Eh? No sí? Si, això m'han dit. I si és Pepsi? No sé, no he provat, no he provat, però suposo que... En Coca-Cola vostè ho ha provat, des que sí. deu quedar pringós, eh? I el no? 3 en 1, no? No, el 3 en 1 vostè, com, vostè tira... oli, eh? Vostè xica la porta una mica. O sigui, fent palanca amb un torneviset i tal. Aixeca la porta, tira el mm. 301, deixa caure la porta, aixuga una mica el que li s'obri, mm. i després vàries, ni-ni-ni-ni-ni, nini, nini", i ja està. <ríe> I ja està, clar. És, és seu. Jo, jo havia posat oli, eh, antigament. Ara ja no en Sí, però diu, diu que l'oli... Eh, eh, es resseca amb el temps, i fa i, pasta. I, I fa pasta, i s'enganxen les ah. coses. Vostè so... sap que hi havia un senyor que treballava... Bueno, un senyor, un amic nostre, mm. que quan va fer l'Emili el va fer a Sanitat. Llavors tenien la visita d'un cap un general, un sí. desigual, i van dir, les ambulàncies les volem lluentes. I van agafar i no se va ocórrer més que omplir tota l'ambulància d'oli perquè brillés. Clar. Clar, quan va arribar el general estava el plen de mosques enganxades. <ríe> un panal de ricamiel, com deia sí, aquell. Exacte, exacte. exacte. Dos mosques s'acudien. Sí, totes les mosques quan pa... Ah, ah, bueno, li estava parlant de la Mill. Ah, vale. La Mill resulta que eh, l'han fet fora del programa. Mm. L'han fet fora del programa perquè resulta que fa ja unes setmanes o sigui, la bueno, una setmana, no, la setmana passada ballant, ballant, es veu que la cama ortopèdica li va fer com allò que se'n diu que s'enganxa i va mm. caure per terra i que això al mig del ball queda lleig sí. i aquesta setmana volia remuntar però no es veu que no han no pogut no han pogut i van fer fora Nei, hàstima, eh? quina dàstima jo estic veient unes coses més rares o paguen molta pela o jo no tinc la de la cama ortopèdica que tinguin aquí la i Martí, després de l'accident, està supervivient o estava, mm -hmm. que no sé si fet fora o no Dius, calen aquestes coses? No sé, però miri, noi, si paguen... Ah, és que la pela és la pela, eh? Home, clar, si a mi em paguessin també, també aniria, la, meu, amb la, la, la meva... Amb tot. la pròtesis i allà, supervivientes. I a ja mirar qui, qui balla, no? I ja em costaria una mica més. És sí. que em va dir el traumatòleg que no piqués a terra, fort Amb la cama, so perquè no se'n podria descutar... Ah. Home, jo no em veig ballant un vals. No? No, menys, un amb, vals és sumau, és... Amb aquelles ballerines professionals, que escolti, sem... no, no, no podria seguir-les. Sí, home, sí, jo, jo ja l'ensenya. no, que no. Sí, el dia que et toca un rap... Aquest és més fotut. El rap sí que ja ho tindríem malament, eh? Que de posar-me jo amb el collaterra i donar voltes cap però, amunt? Però això es pot pactar, home. Vull dir? Sí, i sí. no, a veure, jo sempre que pot pactar mira, si vostè no. és molt famós. Si és un pringaïllo com jo, li toca el que li toca. Bueno, per això no va al programa. Per això no vaig. Ara podria anar supervivientes, jo. Sí? Sí, a més, un xollo. Va sí. estar allà una setmana, passa una mica de gana, això és cert. Bueno, mira, així es conserves la línia. L'eliminen i després em va allà al plató i caixa cobre, i vaig a xerrant, i i despodric d'un i de l'altra i tal, i apa. El primer que surt és el que guanya més peles. Sí? Sí, ah, perquè contes... dura més després Clar, després va tots aquests programes de Telecinco mm. que s'ha reoutraliment en tots sí, sí. Pim pam, pim pam, I, i és que, que no no els segueixo no, jo tampoc, però negocis veu que ho és ja, ja l'he dit, ja dit ara bé, senyors i senyors eh, anem un momentet amb la música ja que estem parlant de coses així, de balls i d'això mm. d'un grup italià que es deia bionda i una cançó que dius és hortera, sí, però mira a mi m'agrada, que bo que one for you, one for me de fauna i flora, el dofí. El dofí, un mamífer amb amfíbi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs, malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio a escoltar en companyia. En companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. No, senyors i senyors, per escoltar en companyia s'ha de ser gent intel·ligent com són tots vostès. Com els dofins. Sempre, sempre queda bé dir això. Clar, Perquè amb el públic és, és, és sempre... Ai, amb, amb, amb el públic. Amb els uïdors. Amb els uïdors sempre se'ls ha de tractar amb bé, aquestes diferències. Bé, com nosaltres els tractem. Hi ha una cosa que és bàsica. Per exemple, tu, vas, tu estàs en un teatre, no? Sí. I, I surts i dius... Avui tenim el millor públic que hem tingut tota la temporada. Això ho dius cada dia? I tot el públic t'aplaudeix a arreu Clar, res. clar. Per són són que trucos... Et et que et digui que et tirin floretes. Home. Exacte, són trucos que ara els hem explicat i ja no fan gràcia, però escolti, van bé. Sí, ara, ara, ara algú que ens hagi estat sentint anirà al teatre i quan senti una cosa semblant dirà, mira, ja ah, ah, m'està prenent el pèl. Fantasma, ah, fantasma, ah. ghost, ghost. Això ho dius cada dia. Ghost, ghost, no? Sí, que seria fantasma, sí, exacte. no? Exacte. Que queda bé. S'ha vist com últimament jo agafo... Jo ho domino ja el idioma... Ah, eh, L'anglès i jo, escolti, jo des de que... Això de la informàtica... Germà. Sí. Que escolti, m'estic... Claro. Ah, quan tot és en anglès? Clar, normal. Qualsevol programa, tot és sí, en anglès. és en anglès. Jo, al delete, dius, i vaig entendre el que el delete no s'ha de tocar, perquè poses delete i tu borra. <ríe> delete, para -pam. Dius, oh, Però no, de tant no... en tant s'ha de borrar alguna cosa. Jo deleto eh? poc. No deleta, vostè. Jo deletro lletres, però delete no. Vale, vale. Bé, senyores i senyors, ara és un moment oportú. Avui no m'heu fet venir bé, eh? No? No, però és igual. Avui és un moment oportú quan són tres quarts de set del vespre per anar al videoclub Tiana, que ja sabem que jo sempre dic DBT mm -hmm. Club Tiana. Sí, sí. Perquè el vídeo ja forma part del nostre passat. Exacte. Últimament les coses del passat van tan de pressa... Que una mica veja perquè actualitat... mai hi ha la porta, eh, gairebé. Perquè no teníem puesto. Miri, jo l'he dit abans, sí. deixa-la aquí el passeig a Moragas, eh, al número 2, al local 5 de Tiana, mm. deixa el al cotxe aquí al davant, i treus-la al cap i dius, Toni, veixim el cotxe que anem a fer programa. Si ve la grua m'avises. No, Dios, i de la direcció, Dios, ve la grua, dones una volteta i el tornes d'aixà. Home, però tampoc no es costeu de cantany abandonar el, el vídeo. i què vol? Que nosaltres amics programes surtin correcuita? Quan posem música. Aquesta, aquesta... És un moment, és un moment. Senyor home. director, si us plau, eh, posin una mica de trasinuno a la porta aquesta perquè acaba sent anyiola. Jo més Garrincho, eh. Jo més Garrincho de veritat, eh. No sé, se sent nyec. No, no sé. El nyec és una cosa, els sorolls que jo faig corporals meus són un altre. I els conec, els conec, eh? Home, la porta, ara, ara dubtarà dels meus... Home, que són molts anys escoltant els meus sorolls corporals. En fi. És la doncs, porta, eh? Doncs bé, estàvem parlant... Què és la porta? La porta. Jo aviso, sempre he sigut una persona molt sincera. Sí, sí, sí Quan sí. no és la porta, que és soroll corporal meu, dic que és soroll corporal. Avisa, sí, sí. Ah, doncs bé, els hi que anem al videoclub Tiana, al passatge de Moragues número 2, local 5, per del el Toni. Hola, bona tarda, Toni. Bona tarda. Bona tarda. Uh, això que m'ha explicat és veritat, eh, que l'he dit al Ricardo, jo sóc de tu, deixa el cotxe allà, ja, perquè ja... Estàvem desesperats, hem fet sí. ja tres o quatre voltes, eh? Sí, cada cop està pitjor això per aparcar, eh? Sí, sí que costa, sí. Haurem de venir peu al final, escolta. Haurem de sortir de bon matí amb una moxilleta i Exacte. fer una excursioneta. I mm -hmm. eh? fer una truiteta aquí, abans d'arribar al parc dels teletubbies, fer una truiteta ah, tu, ja està. On hem de posar la rotonda? I d'acord, la rotonda. Bé, anàvem eh, a parlar de cinema. Sí, anem a parlar de cinema. Aquesta setmana veig que anem una mica a casos de novetats. Sí, no, no hi ha massa, no? No, ja, ja. Ja ho veig. Veig que no més hi ha una pel·lícula, perquè ens hem d'enganyar. Sí, sí. Una pel·lícula que el senyor Ricard diu, a mi sona. A vostè li sona la pel·ícula senyor Ricard, o li sona el títol, el títol de la pel·lícula? El títol, el títol. Un déjaví. Un déjaví. Un déjaví és una paraula francesa, sí. que vol dir aquesta situació ja l'he viscut, seria. Ah. Mm? I aquesta situació l'ha viscut, vostè? No ho sé, de què va la pel·lícula. Ah. Bé, de què va, Toni, la pel·lícula? Doncs <ríe> pues, eh, precisament d'això, d'on veig algú. <ríe> Clar. Eh, que, és una, que és una cosa que ja s'ha viscut. No, no, ah. és, és eh, diguéssim, la pel·li és una, un trili prosíac i, bueno, juguen una mica que un, és una mica fantàstica eh, que tenen una tecnologia per tirar enrere del el passat, diguéssim Ah, que és una mica com allò que va fer el Tom Cruise, que detenen la gent abans que facin el delicte? Hmm, bueno, no, no exactament lo mateix Ai No, no, no, no, no, no, no, no, no, no Passa una, un, un terrorista uh -huh. eh, a un vaixell on vegen molts eh, mariners uh -huh. I y pues, després de que passa, pues eh, comença a investigar, comencen a mirar coses i bueno, pues, algú pues si algús acudeix la brillant idea aquesta, va tirar, un... tirar un un policia. Mm. I Y la, la, la, la pel·lícula és molt molt interessant, o sigui, està, és molt molt xula, està molt ben portada, és molt entretinguda i i no heu no, no, no, res en cap moment la falta és això... fa igual síntoma sí. això de tirar enrere amb un policia que vol dir que es transporta amb el temps a eh, temps anterior sí, home, I, i, bo, que li fignin una i, penta i, i, i com... el tirin contra la paret eh, i com fan això? amb una màquina del temps? amb un artiluginou? O... Uh, sí, una mena de cosa sí, sí. Ah, sí. bé. No, sí. bé. Amara, no ens explicarà pas la pel·lícula com no, com no, home, però si no per l'intriga el doctor Bacterio encara no, però no però ho havia inventat això no, està molt bé. Bueno, una sí. cosa... a, veure... fin, a mi m'agrada el de ser Washington, eh? Sí, sí a, a mi també. Per això, no? Perquè la màquina que està, pues, la vida, penso que encara trigarà una mica a arribar. Oh, esperem-ho, esperem-ho. Oh, Toni, tal com van les coses, sí, hi havia tans... fa, fa quatre dies tu llogaves vídeos i ara llogues DVDs. I, I et un dia, et diu un vídeo i tu dius, això ja ha passat, home. Ah. I ja m'estan dient que el DVD de qui quatre dies tiri que té vi, t'hauré de tensar l'aparat que vaig comprar. No hi enci mai cap aparato. Portaràs un pendrive, eh? Portaràs un pendrive i jo em ah. descarregarà la, la pel·li al pendrive. Mira, quan jo em decideixi amb el, el pendrive, el pendrive ja serà antic, perquè jo sempre vaig molt... Em costa de decidir-me, quan em decideixo ja és antic. Clar. Ah. Mm? Bueno, però de, sempre dura una mica, manca. S'ha d'aprofitar i si no, de què viurien aquestes empreses que fabriquen aquesta nova tecnologia? Ja, ja. Un parell o tres anys, cinc anys, perquè duri una mica i ja està, vostè, vostè faci la inversió. Vostè la cara que li va quedar a la gent que es va comprar un aparell d'aquells del LaserDisc, que eren com uns LPs, Eh? Sí. que deien, això serà el futur i bueno, la pobra gent es comprava allò ràpidament ho tenia ja. el, el primer pas de la tecnologia digital Sí ja. pel decreixer que es va comprar allò es deuen mirar l'aparato i es deuen recordar de tota la família Bé. dels inventors hi ha molta gent que es mira l'aparato i... i res re. sí, no, no, ja. de totes maneres sempre és un record i, i al cap d'uns anys es pots portar al museu perquè n'hi hauran pocs exemplars Sí, sí, és com el vídeo 2000, Clar, pocs ejemplars. Exacte. Eh? Van ser grans invents frustrats de la humanitat. Això mateix. Mm -hmm. O oh, beta, pobrets, hòstima. Mhm. Mm el beta, quina pena el beta també. Sí. Amb lo bé que gravava, quina pena el beta I lo bé que reproduïa. Quina pena el beta Encara plorarem. Encara plorarem, sí. En fi, en coses, diu, compra't beta. beta que és el que funcionarà. És el millor sistema. El millor sistema. Però mira, eh, va guanyar el sí. VHS. Sí, diu, ens vam equivocar. Ah. Diu, si sí, ara jo què faig amb l'aparato de Veta. Mm. Eh? Diu, pues tira de beta tira. Tira de beta ai mare de Déu, senyor. Quines coses que ens hem de trobar. Uh, uh, el DC Washington, ara que estàvem parlant d això. l'altre dia vaig veure una pel·ícula i comença a fer panxa aquest home, eh? Home, es fa gran també ja, eh? Conya, que li posi una faixa per treballar Va, per, per què? <coughs> que vol que faci com el, el Piper? <coughs> el, que treballi en faixa? Pues sí, ben enfejat no, no, Ben no, enfejat Ha de lluir, ha de treballar bé només Exacte, Aquesta pel·lícula que estàvem parlant Surt el, el Val Kilmer vi. també el Van -Kilmer. Val Kilmer, mm. de què em sona a mi el Val Kilmer? És aquell roset? no? Sí, eh sí, molt poquet, però sí, sí que surt Ah. ara especifiquin més d'aquell roset perquè com no, que a Hollywood més. només hi ha un ross el, el protagonista de l'última pel·lícula del Santo Veu? ah exacte Veu? ara sí que me'n recordo qui és Veu? Veu? Eh, que, que és un bon actor vostè m'ha dit a voleu a no, no, no, no, so, que, sort del Toni que l'he aclarit en eh? aquest, eh? no, aquest, aquest cas tinc la imatge però no tinc ni idea de les pel·lícules ja, que ha fet ja, m'ho ha tirat a voleu diu, un tio ross segur que l'encerto que no, que ho sabia si no, que ho ho el Toni vas dir no, que és aquell moreno que ha fet això amb aquella pel·lícula sí, es va tanyir no, no, no. Ja sap que no, jo, jo sóc molt clar i, i normalment tinc molt poca memòria per aquestes coses. No, ja, amb, aquest, ja, ja. amb aquest tinc la imatge d'ell, que en té sí, una cara sí. més aviat quadradeta. Sí, sí. Eh, doncs, és que... El que és que no tinc ni idea de les pel·lícules que ha fet i la del Santo no l'he vista. Per ell. A veure, mm. és una desil·lusió. Està molt bé la pel·lí, la pel·lí. Sí, però és una desil·lusió perquè t'esperes trobar la sèrie aquella del Roger, Roger Moore i és una altra història. És una altra història. mm, -hmm. mm. A més, a veure, allò, històries, un luxe d'efectes espacials que... Mm, que, per cert, vaig veure un trailer l'altre dia d'una pel·lícula on surt el Roger Moore actual, Quina pel·lícula és? No ho sé, he dit un tràiler, no, no me'n recordo. S'ha pues de saber la pel·lícula, perquè quan el Toni la tingui amb, amb, amb DVD, en DVD diem, eh. ja ho vam nosaltres parlar d'aquesta pel·lícula, ah, que el senyor Pedro pues ja, Velo Tràiler... Ja, si la torno a veure, ja miraré aviat si, si me n'entero de quina és i si me'n recordo, clar. Pensa que també el Roger Murteu nedat, eh? Doncs pues per això... Va deixar que que de fer de James Bond perquè ja tenia una data. I se li i se per si sí, ho deia, sí. perquè vull dir, ara ja està d'actor gran. Ja, sí. ja ha passat... A... I, a més, no sap mantenir-se com el Cian Connery. Aquest és, no, ha de ser de, de, de sí. to gran. En canvi, el Cian més o menys edat per edat, mm -hmm. cony, encara fa aquella peixoca, eh, l'home. Sí, amb aquella panxa, no perquè té la panxa, però... Té, té, ja. té una presència molt important. Exacte. Omple, I, omple i, pantalla. Jo de gran vull ser com, a, com el Cian Connery. Mm? Milionari. Sí. Milionari. milionari. I els cossers i anar amb faldilla. No, anar amb no. Vull dir, prendre es ser milionari, prendre es ah, cossers, jugar al golf i no fotre... Ah, a l'escoçers es, s'hi sembla molt a l'anglès, eh? Ja l'hi dic ara. Mm, té té diferències, però okay. sí si sembla a l'anglès. I un Malta? <laughs> Malta està molt bé, un cafè de Malta, ah, Malta va Ma, Malta es cosés, m'és igual. Sí. A veure, ja sap que jo sóc un tot terreny, per okay. això. Ben. Calitat, sobretot calitat, calitat. calitat. I el senyor St. per es permet qualitat. Sí, senyor. Eh? Com, ha de, com, com ha de ser. perquè és un senyor. És un senyor, com ha de ser. Com ha de ser. En fin, Tony, veient que només hi ha una pel·lícula, la setmana que ve esperem que hi hagi un més, una mica més de luxe. Sí, eh? que hi ha quan acabés surtin més. Sí? Coses, sí. Ah, és bueno. que després de Setmana Santa n'hi ha sequia. Les, les productores no, ah, no, pa, no han se, tret pa coses. Per Setmana Santa treuen totes les del Cristo. Clar. I, clar, ara ja no hi ha ni que salga. Ara tots són Deixaví. Deixa sí, deixa no? Deixa Deixa doncs, doncs recomanem aquesta pel·lícula del Deixaví, si el Toni diu que és bona. Jo me l'apuntaré a la llista aquesta tan llarga que tinc. Mm -hmm. I, a veure si un dia vaig de posar el corrent de tot això. Encara no he vist el King Kong, eh? No? no al final la fotran per la tele i l'hauré de veure per la tele. Morirà com el folcat de neu. Sí. sí, i i buste encara la data. De... O sigui, efen li una eutanàsia. <ríe> <ríe> però, però mort fuguet de neurona, mort. No, una no, ah, no, autòpsia el... serà mort. Una autòpsia és que t'ajuda. Ah, a... bueno, ja... L'autòpsia seria l'empenta perquè després ja facin l'autòpsia. Ja, però, bueno, pobre Enten... meu. Bueno, Deixem-ho estar. Deixem po -po estar. Po deixem uh, ja ho saben, senyors senyors. Si no és aquesta el Deixaví, altres pel·lícules que ens recomana el Toni, vostès les trobaran el videoclub Tiana, al passeig a Moragas 2, local 5 de Tiana, allà on, si algun dia troben vostès davant un cotxe, mm. és el del senyor Soleil, que no troba lloc per aparcar, i li ha deixat el cotxe davant del sí. Toni perquè... No me'l ratllin. Demano ja, que el Toni te'l vigila, tio. Ja, ja, però, bueno, però passa algun despistat i amb una mala gaita i pot fotre una saps, ratllada. Saps què seria ideal? Que el Toni al costat del videoclub tingués un garatge. No. Allò, un pàrquing de dir deixeu-lo aquí, xavols, i ho no. deixaríem. Sí, però estaria bé. Mm. No, Toni, al, això... a on t'hi quedes sinó? Pensa tu. Ah, no, veure, no, això, això és un problema teu, Toni, no nostre. Això és un problema teu, això ja has de tramitar-t'ho tu. L'estima ja que ho hem pensat tard, perquè quan estaven d'obres podien fer, mira, foradeu una mica cap a sota i oh. això és un parell de rampes Ah. I ja el tenim. Dos places, Dos places. Una pel Toni i una per nosaltres. Ah, està molt bé. Veus que no hi vam pensar-hi, Toni? És que no Ai. hi vam -hi. és que Ai. Tenim el cap a Campistraus. Sí, sí, sí. Bueno, ens avises quan ja en Toni obres. Exacte, que vindrem a Foradà. <ríe> Toni, gràcies. ens Tornem a parlar la setmana vinent. Adéu-siau. a les noies i les noies dit adéu fins demà. Miro cap al cel i les estrelles no m'estimen i dins les cases la gent es posa a la taula Després xerraran d'aquestes coses tan banals Com són la tele, el treball, o ver el cinema o el futbol Ells esfumaran el seu cigarro I quan no el sentiran les dones Explicaran un xist de Però... sinó els veïns sàpiguen que he florant. plorant. Val més que creguin que com sempre estic cantant, arriquin els meus cabells llargs, diguin que s'aconeixin plets. I quan parlin algun dia de mi, diran que sóc l'extravagant, que no té res a dins del cap. Val més no treure'ls i l'encant, i que la gent del meu carrer que que sóc un ieie. Yeah, yeah. Per què no veuen que estic trist? Per què no se n'adonen que el món no és tan bonic? N'hi ha que passen gana, n'hi amos a la guerra i ells se'ls parlen.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 que el Roger està a la White. Estàvem aquí xerrant, fent pata la xerrada. Calma. Aquest un problema que, escolti, tanquen el micro i nosaltres continuem xerrant. O sigui, som com cotorres. Per cert, li pregunteu, eh? vostè renta, va, la... vostè dius, renta va, les... Va, ja. que renta les mans molt, molt sovint? Sí, amb uns sabors especials. Sí? Tanca... Com, o sigui, recull sempre la taula de treball? Sí, senyor. Sí? Vostè en coneix treballant. Comprova totes les tanques de les cases, la jo porta soc, i tot? Jo sóc un obsessiu. obsessiu. És a dir, hi ha vegades que surto al carrer i dius... Òstima que a deixat la és borda oberta. És successiu compulsiu, eh? Companys, sí, això és ho és, diu un sí, informe, eh? Això és perillós, eh? A veure, aquest informe segurament és de la... És de la universitat de Noceon. Sé no? De no sé on, Bona universitat. Bona universitat. Eh? Bé. Senyors, senyors, estem entrant ja a la recta final d'aquesta primera hora i serà moment de connectar amb els serveis informatius d'aquesta casa. Queden 5 segons. 4, 3, 2, 1... Com a el puyal. Com el puyal. Ah, no. Ara l'àrbit pitarà el fi de la primera hora. Pam! Bona tarda, són les 7. La informació local a Ràdio Tiana. Queden poc més de dos mesos perquè s'acabin les classes i comencin les activitats d'estiu i els diferents casals. El casino de Tia naix a preparar el seu tradicional casal d'estiu que organitzen a la Masia de Camp Marí. Un any més tornen les activitats esportives. Aquest any faran en aquestes instal·lacions i es dedicaran a tot el que és l'esport en general. En aquest sentit, des de l'entitat ja està en marxa i ja accepten inscripcions dels socis en una de les activitats que ens explica una de les encarregades de la gestió d'aquest casal, Sílvia Marín. Pues, bueno, L'estiu de del 2007 del Casino de Tiana és dedicat a l'esport, com cada any el casino organitza aquestes estades esportives, que tenen com a objectiu proposar una oferta d'ús creatiu i educatiu del temps lliure per als més menuts a les nostres instal·lacions al voltant de la lectura. Aleshores, el programa d'activitats seria esportives, que dedicaríem al tenis i al taekwondo, recreatives, que serien...